Ba, gizon gaitza izan dela, Erko eskolagi osoko numero 1 zen, zereta basakien historiann asko asko hozekin historiann ere ez beti puntu zorrotzeetan, gero literaturaan horita arittzeela famatu ziren, gero politikan politikarako etzu beharba azki eskurik esku politikako behar da... Jo, Joko eta jukutri eta bada hortan eztzen hain nahi nahi behar, baina prinsipio handiak bazituen. Osoribiertatean aldeko aldiko gizona zen, eta jendea entzuten zuen, jentako maizu handi bat izan da. E, horita eta aritxelak eta alako bat zu, nahi charituan bereziki, ondo zauktu dut, ongi zauktu dut, kompotzen ginden frango, frango untua, eta maizu handi bat.